Ne-am găsit, iubiți ascultători, iată-ne din nou împreună și de data aceasta cu prilejul programului 2C052 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.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 Meditațiile acestea sunt lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu pe care a binevoit să ni le transmită și nu au folosindu-se de prea credinciosul sau slujitor, preotul Nicuriță, să le aștearnă în scris. După aceea, tot prin mijlocirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, aceste meditații, fiind prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, au ajuns să fie difuzate pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi 2C052 va începe astăzi cu prilejul unei meditații asupra versetului 3 a capitolului 9 de a celei de-a doua epistole a lui Pavel către Corinteni. Înainte de aceasta, însă, potrivit obiceiului nostru, vom da curs citirii următorului episod din lucrarea Cristinei Roi în mâna tare a lui Isus. Cu prilejul lecțiunii trecute am făcut cunoștință cu o împrejurare foarte tristă în care proprietarul unui mare conac din Slovacia se afla pe patul de moarte și trebuia în curând să se prezinte în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu pentru că așa spune Scriptura Fiecărui om este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Acesta e versetul 27 din capitolul 9 al epistolei scrise către evrei în Noul Testament. Așadar, rândul trecut, l-am lăsat pe bărbatul acela în flarea vârstei la 47 de ani, mărturisind fiului său motivul morții sale prin aceea că a înșelat pe un unchi de-al lui. Băiatul, când a auzit despre așa ceva, s-a hotărât să ia el în căsătorie pe cumnata sa, pentru ca în felul acesta ea să devină totuși proprietarea acelui castel luat prin înșelăciune și să ocolească astfel bârfa oamenilor care ar fi aflat de păcatul tatălui său. Cum zicem românește, ar fi vrut să umble cu doi pepeni într-o mână, dar vom vedea mai departe cum au evoluat lucrurile. Așadar, episodul următor ne face cunoscut că trecură vreo cinci săptămâni. Pe moșia întinsă se auzeau pretutinde plânsete și bocete. Numeroasa servitorime de la Hodolici își plângea stăpânul care tocmai murise și îl căinau că trebuie să moară chiar în mijlocul cununiei. De-abia apucase preotul să binecuvânteze tânăra pereche și încă nu se rostise rugăcinea de încheiere că în casă domnea consternarea și-i zbucnise În jarea aceasta generală, căci fiul își plângea tatăl, iar servitorimea stăpânul, și toți erau ocupați până peste cap cu pregătirile pentru mormântare, singura persoană de prisos acolo era tânăra mireasă. Ea dea singură pe un colț al canapelei cu voalul mototolit și coronița de mireasă pusă un pic cam strâmb. Își împreunase mâinile slabe pe genunchi și se uita cu ochi deznădăjduiți pe fereastra înaltă. Era încă foarte tânără, avea doar 16 ani. Silueta ei înaltă, băiețească, neîmplinită, era colțuroasă și nerotunjită, făcând ca să arate prea puțin atrăgătoare la acea vârstă. Avea trăsături pronunțate, obrajii palizi și căzuți, ochii mari și adânciți în orbite. Rochea albă de croială, jumătate orășenească, jumătate țărănească, trăda fata de la țară. Mâinile și picioarele erau mult prea mari și stângace pentru mănușile și pantofii albi. Expresia temătoare, întrebătoare, neliniștită de pe fața ei, jalea adâncă din ochii negri trezeau compătimire. Da, întreaga ei în fățișare părea că cerșește milă. Dar pe fața tânărului Mire, care tocmai se ivi în cadrul ușii, nu se vedea nici urmă de compătimire. El își-a ochii umezi încă de lacrimi asupra siluetei gemuite și inima îi fus străbătută de o răceală de gheață la gândul că el, frumosul Hodolici, cum i se spusese la facultate, era acum soțul acelei persoane. Ah, cât de dezgustătoare și de neplăcută îi se părea ea! Și de azi înainte... Ea avea un drept asupra lui. Ce să facă cu ea? Este adevărat că o săptămână în urmă murise mama ei și acum era complet orfană. Ar fi compătimit-o din adâncul sufletului dacă n-ar fi trebuit să-i jure credințe în urmă cu o oră. Asta este stătea pe inimă ca o piatră. Îl cople și o amărăciune adâncă. Incapabil să se stăpânească, se duse la fereastră. Olga, du-te și schimbă-te!" Vocea lui tremura. Ea se uită speriată la el. Vai, dar nu am nimic cu care să mă schimb. Nu știu unde mi-e cufărul." O să am eu grijă să-ți fie adus!" Răspunse el rece și plecă. După un sfert de oră, ea intră în camera unde era sicriul mortului. Ea se duse lângă el. Era încă vie în mintea ei, amintirea felului cum o îmbrățișase și o sărutase el și ce mult se bucurase de venirea ei. El ar fi iubit-o, dar acum nu mai trăia. Și ce să facă ea aici? Ce să facă ea în casa asta mare și bogată printre niște oameni străini care se uitau așa de ciudat la ea? Acum... Însă răcăceasa îmbrăcăminte de doriu, sirueta ei arăta și mai rău. Se uitase mai înainte în oglindă. Simțea prea bine că nu era locul ei aici în bogăția aceasta. Ea crescuse acasă în sărăcie. Se temuse să vină aici și totuși venise bucuroasă. Era obișnuită de acasă să îngrijească oameni bolnavi. Mult timp își îngrijise ea tatăl, apoi și mama. Acum sperase să-și poată îngriji unchiul, dar iată, el murise. Ce o să se întâmple de-acum cu ea? De el, ea se uită în jurul ei, îi era teamă. Arăta atât de rece și era așa de frumos și de inaccesibil. Lângă el se vedea atât de nenorocită, atât de urâtă. Ah, doamne, de ce am venit eu încoace?" Dar trebuie să-și prângă acest sentiment. Acel bărbat tânăr și frumos era soțul ei, dar el era așa de rece cu ea. Ea îngenunchei lângă sicriu și plânse. Nimeni o tulbură, nimeni nu veni să o mângâie. Ea era aici complet străină, complet orfană. Nicăieri în lumea întreagă nu exista o inimă de care să se lipească în căutarea ocrotirii. Oh, oare cum o să trăiască ea aici? Trecur astfel mai multe zile. Trecuse în mormântarea fastoasă cu masa care urmase după aceea. Se duse de pe pământ un om care lăsase în urmă două inimi foarte nefericite. Aceste câteva zile fusese destule pentru tânărul hodolici ca să întărească antipatia pentru soția de care fusese silit să se lege. Chiar și când ea se apropia de el doar, simțea că trebuie să întindă mâna ca să nu o lasă să vină lângă el. Când lângă scriul tatălui lui i-a îndrăznise să-i adreseze câteva cuvinte, să-i spună un cuvânt de mângâiere și spuse puse timid mâna pe umărul lui, atunci, dacă n-ar fi fost de față oameni străini, ar fi vrut să zvârle în lături mâna aceea, așa cum ai face cu un vierme scârbos. Vocea ei, pe care o auzea poate de trei ori pe zi, îl irita prin nesiguranța ei, iar răspunsurile ei neajutorate, care îi arătau lipsa de cultură împreună cu purtarea ei stângace, Trădeau foarte limpede că ea nu fusese acasă decât o biată slujnică și nu-i stătea deloc bine ca stăpână unei mari moșii. A doua zi după înmormântare, tânărul hodolici nu se mai să și ascundă sentimentele. Voia să o facă să înțeleagă ce relație va exista între ei de acum înainte și să nu aștepte ceea ce el nu-i putea da, dragoste, atenție și drept asupra persoanei lui. Singurul lucru pe care îl putea da erau acele mii, din cauza cărora trebuia să se căsătorească cu ea. Biată inimă tânără Dacă credea cumva că ea nu simțea lucrul acesta, el se înșela foarte tare. Ea îl simțea și tremura de uimire dureroasă. În ea stăruia întrebarea aceea mare. De ce m-au chemat încoace?" Dacă nimeni nu are nevoie de ajutorul meu și dacă nu este locul meu aici? Un anumit concurs de împrejurări a făcut să-mi în casa mea un băiat de 16 ani, numai acum i-a împlinit, care va rămâne o vreme cu mine, cel puțin până la vârsta căsătoriei. Printre primele învățături pe care I le-am dat și pe care îi le amintesc aproape zilnic, este aceasta. Băiatule, Viața e foarte crudă, foarte nemiloasă și foarte neiertătoare. Obișnuiește-te cu atitudinea de a fi gata să ajuți întotdeauna pe toți, fără ca tu să aștepți ceva din partea cuiva. Ei bine, episodul de astăzi evidențiază tocmai acest adevăr. Cât de crudă, de nemiloasă și de neiertătoare este viața, dar atenție la prima aparență. Pentru că, așa cum vom vedea parcurgând restul cărții, toate aceste împrejurări nu fac decât să evidențieze cu atât mai mult dragostea, puterea și suveranitatea lui Dumnezeu, care biruiește până la urmă și le schimbă pe toate înspre cel mai mare bine, atât acest pământesc, dar mai ales cel veșnic. Pentru credincioși, este cu atât mai ușor să parcurgă viața aceasta, căci ei, care au învățat să mulțimească lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la ei în Hristos Iisus, așa cum găsim la 1 Tesalonicen 5.18, pentru și care știu că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, pentru toți aceștia este cu atât mai ușor să parcurgă etapele vieții prin care sunt pregătiți pentru o binecuvântare veșnică și o binecuvântare de-a dreptul dumnezeiască. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm și cu prilejul ascultării acestui mesaj să înțelegem că toți aceia care te-am ales ca Dumnezeu și Tată al nostru, nu avem aneteme de tot ce trecem prin viață, toate acestea trebuie să vină asupra noastră pentru ca din ele să ne pregătești un bine cu adevărat veșnic. În același timp te rugăm să binecuvântești și pe aceia care nu te-au ales ca tată, prin nașterea din nou, prin botez și prin credința în Evanghelie, să se grăbească să facă acest lucru pentru ca să se poată bucura și ei de această lucrare minunată pe care o faci, credind în ei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 să încercarea în care ne-a ținerubia Apropiindu-ne acum de Cuvântul lui Dumnezeu, urma, așa cum am anunțat, să ne ocupăm de versetul 3 al capitolului 9 al celei de-a doua epistole a lui Pavel către Corinteni. Ne având însă suficient timp cu prilejul lecțiunii precedente să expunem toate meditațiile care au fost alocate versetului 2, vom începe deci mai întâi cu versetul 2. Voi citi versetul 2, vom avea un snop de meditații pe care nu le-am putut prezenta cu prilejul lecțiunii precedente și apoi cu voi și ajutorul lui Dumnezeu, cât și cu bunăvoința dumneavoastră acela care v-ați luat timp să ne ascultați, vom procede la versetul 3 și în continuare. Versetul 2 din 2 Corinteni 9 Cunosc în adevăr bunăvoința voastră cu care mă laud cu privire la voi către macedoneni și le spun că Ahaia este gata de acum un an și râvna voastră a bărbătat pe foarte mulți din ei. Ne aducem aminte că râvna este încălțămintea credinciosului așa cum este prezentată la Efeseni capitolul 6 cu versetul 15. Suntem desculți? De ce nu mergem să ne încălțăm cu râvnă? Nu ne folosește la nimic toată armătura, toată îmbrăcămintea frumoasă și toată hrana bună dacă nu suntem încălțați cu râvnă. Locul unde suntem nu ne permite să umblăm desculți. Și apoi cine își poate închipui un ostaș îmbrăcat cu tot echipamentul de luptă, cu toate armele necesare, dar cu picioarele goale? O, oh, totuși în creștinism cu durere constatăm că sunt foarte mulți ostași cu picioare goale. Mulți au cunoștință mare, talente strălucitoare, posibilități materiale, credință, dar le lipsește râvna. Toți aceștia sunt nefolositori pentru lucrarea lui Dumnezeu, sunt nefolositori în lupta cea mare care se dă între împărăția lui Dumnezeu și împărăția diavolului. De multe ori e mai bine să ai râvnă fără pricepere, dar niciodată nu este bine să ai pricepere fără râvnă. E ceva mort. Cel mai bine însă este unirea râvnei cu priceperea, căci așa ne vrea Dumnezeu. Apostolul Pavel continuă la versetul 3 din 2 Corinteni 9 cu aceste cuvinte. Am trimis totuși pe frați, pentru ca lauda noastră cu voi să nu fie nimicită cu prilejul acesta, ci să fiți gata cum am spus. Bunul nume și starea bună la care trebuie să ajungă cei credincioși sunt comori scumpe și de neapărată trebuință în lucrarea lui Dumnezeu. Aceste comori trebuie apărate tot timpul și mărite cu fiecare zi, căci dacă nu se măresc încep să scadă. Frații din Corint ajunseseră în inima Sfântului Pavel pe o treaptă înaltă și se lăuda cu ei în fața altor credincioși. De pe această treaptă n-ar fi vrut el să fie coborâți, de aceea îi îndemna cu stăruință să fie gata în ceea ce privește strângerea ajutoarelor. Așa cum avem grijă de bunul nume și de o stare bună în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor ca să putem împlini bine lucrarea Evangheliei pe pământ, tot așa trebuie să avem grijă de bunul nume și de starea bună a fraților noștri ca să nu scadă cu nimic și astfel lucrarea Domnului să propășească și prin ei. Noi toți cei răscumpărați suntem un singur trup, trupul lui Hristos. De aceea trebuie să avem grijă unii de alții, așa cum mădularele unui trup se îngrijesc unele de altele ca să-i meargă bine întregului trup. Gândul acesta este subliniat cu putere de fericitul Augustin când zice Fiecare membru lucrează pentru binele întregului trup. Toți beneficiază de ceea ce lucrează unul așa cum beneficiază el însuși. Dumnezeu ne-a cuprins în planul său ca să fim împreună lucrători cu el la mântuirea păcătoșilor dar această chemare la slujbă nu putem împlini decât în măsura păstrării unității noastre în dragoste. Iată de ce trebuie să veghem unii asupra altora, păstrând cu scumpătate părtășia, bunul nume și o stare de lumină în fața lui Dumnezeu, cât și în fața oamenilor. În versetul 4 de la 2 Corinteni 9 citim dacă vor veni vreunii din Macedonia cu mine și nu vă vor găsi gata, n-aș vrea ca noi, ca să nu zic voi, să fim dați de rușine în încrederea aceasta. Orice lucru bun pe care îl facem este folositor numai dacă l-am sfârșit. Un lucru făcut pe jumătate de multe ori mai mult încurcă decât descurcă. De aceea oamenii de caracter, adevărații credincioși, când încep un lucru, îl duc la bun sfârșit ca să poată fi folositor. Tot ce începe duce la bun sfârșit, zice psalmistul despre omul predat lui Dumnezeu la psalmul 1 cu 3. Dumnezeu însuși în lucrările lui nu rămâne niciodată la jumătatea drumului, ci le duce la desăvârșire. El va sfârși ceea ce a început, Citim la psalmul 138 cu versetul 8. Lucrarea de răscumpărare pe care a început-o pentru noi, Domnul Isus, încă din ieslea Betleemului, a dus-o la bun sfârșit pe crucea de pe Golgota când a zis s-a sfârșit. Cât de mult avem de învățat noi, cei care ne-am predat Domnului și lucrării Lui, din sfatul pe care ni l dă cuvântul Lui Dumnezeu astăzi, adică să sfârșim orice lucru bun pe care îl începem. Iată și acesta este un semn al credincioșilor adevărați, al celor născuți din nou. Când am zis da, să fie da în toate, și în vorbire, și în lucrare. Așa a fost și este mântuitorul nostru, ai cărui urmași spunem că suntem. Dacă vor veni vreunii din Macedonia cu mine, spune Pavel, și nu vă vor găsi gata, n-aș vrea ca noi ca să nu zic voi să fim dați de rușine în încrederea aceasta. Nu numai lucrările noastre să fie gata, ci și noi înșine să fim gata în toate privințele, pentru că nu știm când vine Domnul nostru. Sfântul Apostol Pavel îndeamnă pe și din Corint, să fie gata în ceea ce privește strângerea ajutoarelor, ca atunci când vor veni cei care au slujba de a le duce unde trebuie, să nu fie împiedicați. Fratele meu, față de cele arătate de mai sus, cum stai tu? Nu cumva în viața ta ai lucruri neterminate pentru Dumnezeu din pricina de lăsării sau avântului după lucrurile lumii acestea? Cercetează-te. Domnul Isus vrea să fii omul lui de încredere, ca atunci când ți-a încredințat ceva de făcut, să duci până la bun sfârșit. Apoi, în versetul 5 de la 2 Corinteni 9, apostolul Pavel explică. De aceea am socotit de trebuință să rog pe frați să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Dărnicia are un loc atât de însemnat în viața bisericii lui Hristos ca și rugăciunea ca și dragostea De altfel unul din semnele dragostei este dărnicia Dacă într-o comunitate sau într-o inimă creștină nu se dă locul cuvenit dărniciei toate celelalte virtuți nu mai au frumusețe și putere nu-i cu putință viața creștină normală fără dărnicie. Un teolog francez spunea că Dumnezeu poruncește ca slujba lui să fie întreruptă dacă e vorba să se restabilească milostenia dărnicia. Voi, zice un alt sfânt, trebuie uneori să lăsați slujba lui Dumnezeu pentru a o prefera pe cea a aproape lui. Sfântul Apostol Pavel dă da o atât de mare însemnătate strângerii ajutoarelor pentru sfinți, adică dărniciei din partea credincioșilor, încât lasă din când în când propovăduirea directă a Evangheliei și se ocupă de lucrul acesta. Dărnicia este dragoste materializată, Evanghelie trăită. Maria, ungând picioarele Domnului Isus, este socotită de Iuda ca o risipitoare, dar învățătorul îi ia apărarea spunând că prin această faptă ea a arătat iubire față de el. Mulți cred că banii întrebuințați pentru binefaceri înseamnă risipă. Sfântul Apostol Pavel însă arată că tot ce se dă pentru Dumnezeu și pentru frați nu este risipă, ci din potrivă. El aseamănă dărnicia cu sămânța care se seamănă pe câmp. Ea nu se risipește ci crește și aduce rod. Aducerea rodului firește că este în legătură cu semănatul seminței. Dacă semănăm puțin, recolta va fi slabă. Dacă semănăm din belșug, recolta va fi potrivită cu belșugul de semănătură. Strângerea darurilor făgăduite de voi să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Zgârcenia este ceva urât și respingător în viața celui care zice că este urmașul lui Hristos, al acelui Hristos care s-a dat pe sine însuși în întregime pentru mântuirea și îmbogățirea noastră veșnică. Să fim gata totdeauna, frații mei, pentru ajutorarea celor lipsiți, adică să punem deoparte mai înainte, fără zgârcenie, ceea ce se cuvine Domnului, Că atunci când este nevoie să dăm îndată. Dumnezeu privește cu luarea minte la felul cum împlinim noi această latură a Evangheliei. Dorim să știm că și noi, ascultătorii acestei emisiuni, mai ales cei de astăzi, ne vom arăta foarte harnici pe ogorul Evangheliei prin dărnicie. Vom face ceea ce ne învață cuvântul la epistola lui Iacov cu privire la adevărata credință înaintea lui Dumnezeu, căutând noi pe cei săraci, mergând noi la cei în nevoie și ducându-le cele necesare împreună cu un cuvânt de îmbărbătare, împreună cu o rugăciune și cu o cântare după caz. Să știți că mult mai ușor este primită o învățătură o mângâiere și o bărbătare, atunci când este însoțită și de o anumită dărnicie, oricât ar fi de modestă. Adăugând ceva lucruri materiale după nevoie, fie alimente, fie un obiect de îmbrăcăminte sau de încălțăminte, la cuvântul de îmbărbătare pe care îl aducem și la părtășia pe care vrem să o avem cu cele nevoie, putem să facem ca aceste cuvinte și această îmbărbătare să fie mult mai eficientă, deoarece fratele sau sora în nevoie își dă seama că într-adevăr și cu adevărat suntem gata să-i ajutăm în toate laturile, în toate nevoile lor. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului 2C052, Dorind din toată inima ca toate îndemnurile care ne-au fost date să prindă rădăcină și viață în inimile noastre pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. Să many hours and